Причому співали її у новому, так би мовити, актуальному, злободенному на сьогодні варіанті. Розпрягайте, хлопці коні, та лягайте спочивать, а я піду в лотерею запорожця вигравать. Ви ж тільки хлопці той, глядіть, обережно їздіть, шалапути, а то ага бо онто у Васюківці один на жигулях новеньких у кювету гнався. В одну мить новенькі жигулі у старенькі обернулися. А з дідівщини хлопець москвичем краза вирішив протаранити. Так от того москвича, вірите, тільки під фарник лишився. А я піду гу, лотерею за порожця вигравать. На землю опустилася ніч. Порозходилися по хатах бамбури, поснули втомлені від переживань хлопці, поснули батьки, тільки бров коси біля будки. Дивився на зоряне небо, про щось думав і раз у раз зітхав. Щось неспокійно було в нього на серці. А коли сонечко знову усміхнулося на наші гарбузяни, то воно побачило, що Семен Семенович Байда, колгоспний бухгалтер, розмовляє із своїм заспаним сином Марусиком. Ти не думай нічого, синку, надаючи своєму голосові якнайбільшої лагідності, говорив Семен Семенович. Просто мені цікаво, як там було з тим лотерейним білетом, подробиці деякі. Та я вже не пам'ятаю, тату, подробиць, розплющивши тільки одне око, сонно бурмотів Марусик. А ти згадай, синку, згадай. Що ви купували, коли, по чим, хто платив гроші, а яка різниця, ну-ну, цукерки купляли і лимонад, на свята це було, травневі, здається. А гроші, гроші чиї були? Спільні гроші, трохи моїх ти мені перед святами дав, пам'ятаєш? Трохи циганових. Журавля трохи. А скільки? Скільки чи їх? Згадай, синку. Та, та хіба це важливо? Хіба це має значення? Просто цікаво. Пригадай, пригадай. Ну, моїх два карбованці, здається. Циганове, здається, карбованець з копійками. А журавлевих копійок, мабуть, сорок. О, ясно, я ж добре пам'ятаю, що дав тобі тоді два карбованці. Ясно. Ну, йди, синку, йди, досипай. Вибач, що збудив. Іди. А, а нащо тобі це? Просто цікаво. Іди. І сонний Марусик, не дуже щось тямлячи, впав на подушку й одразу заснув. Відомо, що на другий день після опублікування таблиці в Ощадкасу нічого ще й потикатися. Тим паче Ощадкаси у селі не було. Ощадкаса була в районі. Семен Семенович не хвилювався. Спокійно пішов на роботу. Розділ п'ятий з якого ви дізнаєтесь, що таке два карбованці, а що таке карбованець з копійками, не кажучи вже про 40 копійок, батьки і діти. Чим займалися у той день наші герої, переповідати не буду, тим паче, що нічим особливим вони не займалися. Ходили, тинялися по бамбурах, намагаючись нікого не зустріти з односельців. Бо їм уже набридло розказувати про світ.